Kde bolo tam bolo, bol raz jeden kráľovský dvor. A na tom dvore žil kráľ, ktorý mal peknú céru. A bol tam aj chlapec, čo Popol spece vynášal. A tak ho všetci volali Popolvár. Bol to chlapec driečný, a keby ho do tých najkrajších šiat poobliekali, neviem, neviem, či by bolo v celej krajine poriadnejšieho a krajšieho chlapčeka. Kráľová cérka a Popolvár sa už ako malé deti spolu kamarátili. No kráľovým radcom to veru povôli nebolo. Videl si to? A čo? Kráľova dievčička. Kňažná jediná a s popolvárom sa po záhrade prechádza. Ruka v ruke. Popolvárikom po kráľovskej záhrade? To je neslíchané. Nesmieme to nechať len tak. A kráľ, a... vybral si tu najlepšiu chvíľu. Čo tu tak postávate? Nemáte žiadnu robotu? A či si zase robíte zbytočné starosti, ha? Len aby ste vy, pán kráľ, nemali starosti. Vaša dcera a popolvá. Dajte pokoj. Vedie to ešte dieťa. No ale ako mladá kňažná by si to rozhodne nemala dovoriť. Chach. Strácať reď za kým Vedie ešte len dieťa. Časom sa ma príde k lepšiemu rozumu. Ostalo teda všetko, ako bolo. Deti sa ďalej hrávali spolu a nikým viac neprekážal. Keď už bola mladá kňažná hodná na výdaj, prichádzali zo všetkých strán pýtači. A nie hociakí, ale samí kráľovskí synkovia. Cérka moja, dnes odišli z našeho kráľovstva ďalší pýtači na prázdno, a ďalší čakajú za bránou, a ty vždy kam si zmizneš. Čo, bary sa, sa ti žiaden neľúbi. Ale, otecko. Počkaj, neodchádzaj! Pýtačov máš na každý prst 10. preberať si v nich môžeš ako v hnilých hruškách, no tak povedz už niečo, prosím. Otec môj, mne sa najviac ľúbi náš Popolvár. Čože? Ak ma máte vydávať, vydajte ma za neho! Ale to predsa, no počkaj, kam zase utekáš? Do záhrady, otecko! Radcovia! E, želáte si pán kráľ? Teraz pomôžte, čo tu robiť? E, je to jednoduché, pán kráľ. Dajte Popolvára zabiť, a bude po všetkom. Nevinného Šuhaja len tak pre nič za nič dať zmárniť? Nie, to nedovolím! No, najjasnejší kráľ, keď to za veľa pokladáte, pošlite Popolvára dobrým spôsobom na takú cestu, z ktorej sa nevráti, aj keby 100 rokov putoval. A kde ja nájdem takej cesty? Pošlite ho ku Slncu, aby sa prezvedel, prečo ono do poludnia na veky hore ide a väčšinou pripeká a pripeká a prečo sa od kloní dolu a slabšie hreje. A veruje to rada múdra cera ho dlhší čas neuvidí, odvykne si a bude. Tu hneď zavolali popolvára, dali mu nové šaty, peňazí na cestu a vypravili ho k tomu slncu. Kráľova dcéra plakala a Popolvárovi tiež nebolo najľahšie. Nevedel ani, v ktorú stranu sa má vydať. Nakoniec sa držal za slncom prosto. Šiel tam, kde ono zapadá. Ide si Popolvár pustými horami, až príde do cudzej krajiny a rovno k slepému kráľovi, ktorý tu panoval. A či to ty, syn môj, ideš k tomu slncu? Veru ja. No keď ty ta ideš, opýtaj sa ho, čo je to za príčina, že ja, mocný kráľ, som na moje staré dni takto oslepol. Ak mi to vykonáš, prepustím ti hneď polovinu môjho kráľovstva. O, vykonám, vykonám. Čože by som nevykonal, keď už tam raz budem? Tu máš na cestu peniaze a zober si odo mňa všetko, čo potrebuješ. Ďakujem, pán kráľ. po popolvár za slncom, stúpal hustými horami, pustými dolami, kde ani hlasu človečieho slíchať, ani šľaku výdať nebolo. Až prišiel na kraj mora. Že by tu moja cesta končila? Slnce práve zapadá za morom. Kadial sa mám vydať ďalej, ani naľavo, ani na pravo. More je široké a hluboké. Čo mám teraz urobiť? Deže si sa tu vzal, človeče? Ryba. Dopoliv vo vode, odpoliv z vody. A chrbát má uhorený ako úlik. To isto od slanečnej šári. Kade ty chodíš? Čo tu chceš? Kade chodím? Čo tu chcem? Rád by som tá za more. Idem k slncu na výzvedy. K slncu? Verujem mňa len to slnce opeká. Mohol by si sa prezvedieť, prečo ja? Taká veľká a ťažká ryba. Nemôžem nikdy na spodok vody sadnúť ako druhé ryby. No čo, prezvieš sa? Ej, prezviem, prezviem, ale akože sa prezviem. Keď som tu a slnce hentam za morom. No veťazda prenesiem. Sadaj! Hej! Slnce! Nezapadaj ešte! Letím za tebou! A sme na druhom brehu. Verím, že prídeš zase sen. Tu na teba budem čakať. A Popolvár stúpal pustatinami, kde ani vtáčka letáčka vidno nebolo. Slnce pomaly pred ním sadalo. Keď tak konečne prišiel, už slnce oddychovalo na lone svojej mamičky. Ej, moje, že ty milé slniečko, povedz ty mne, ako je to, že ty do vždy hore a hore ideš a stále viac a viac pripekáš a od poludnia dáš dolu a už len slabneš a slabneš. Braček môj zlatý, Pýtaj, že sa ty tvojho pána, ako je to, že on od narodenia vždy len rástol na tele i na moci a teraz na starosť, prečože i on schyluje sa k zemi a slabne? I so mnou je to tak. Mňa moja mamička každé ráno ako pekného chlapčeka znovu zrodí a každý večer ako slabého starčeka do svojho lona príjima. A povedz mi ty, prečo jeden kráľ na svoje staré dni oslepol, keď predtým mal zrak dobrý a jasný? Prečože oslepol? Oslepol, keď spíšnil. Chcel sa rovnať Bohu a dal si vystavať sklené nebo, posiate zlatými hviezdami, aby tá sediac vysoko mohol vydávať rozkazy po celom svete. Ak sa poníži pred Pánom Bohom do prachu a dá stroskotať to sklené nebo, Hneď vyjasní sa mu svet pred učami. A bude vidieť ako predtým. A ešte chcem vedieť, prečo tá ryba si nemôže tak ako druhé ryby sadnúť na spodok vody. Prečo? Pretože ešte nie je mesa. Ale pozor, neprezradie to skôr, len keď budeš za morom. A to hodný kus odbrehu. Ďakujem ti, slnce, za tvoje rady. Buď s Bohom! Počkaj. Zober si na cestu tento oblek, čo sa ti do orechovej škrupinky zprace. Sú to slniečkové šaty. Ďakujem. Šťastnú cestu. Ide si po polvár nazpäť, až príde k tomu moru. Tu, ako som ti sľúbila. A čo ty? Prezvedel si sa? Priniesol si mi dáku radu? Prezvedel som sa. Ale nepoviem ti to skôr, len keď ma na druhý breh prevezieš. Ako chceš. Sadaj! Popolvár vysadol na rybu a tá vyplávala na more. Tu zrazu v strede mora zastala. Ak mi to nepovieš, Zvrhnem ťa tu, na tomto mieste, do mora! Ibaže Popolvár neodpovedal. A tak ho ryba až na samý breh doviezla. Popolvár vystrelil ako strela a dal sa na útek. Iba zdiálky bolo počuť jeho hlas. Ani si ty nikdy nesadneš na dno! Kým sa nenaješ človečieho mesa? Ech, ty! Tak sa rozpajedila tá ryba, že vyšplachla z mora toľko vody, že po polvárovi na brehu siahla až po pás. Ale pretože ryba bola veľmi veľká, nemohla po takej malej vode k nemu doplávať. Popolvár stúpal ďalej, až prišiel k tomu slepému kráľovi. No čo si mi vykonal, syn môj? Či už vieš? Prečo som oslepol? Pretože si spišňal a chcel si sa rovnať Bohu. Ak sa ponížiš pred Bohom do prachu a dáš strosko toto sklené nebo, hneď sa ti svet pred tebou vyjasní a budeš vidieť ako predtým. Kráľ poslúchol, vykonal všetko, ako mu popolvár poradil a veruže že hneď mu svetlo v očiach, ako by ho z hrobu na boží deň vyviedli. A popolvárovi udelil pol kráľovstva. Ten sa však už ponáhľal domov. Ľudia, moji milí, a čože je to tu za novina? A ty to nevieš? A <laughs> počuli ste, že vraj čože je to tu za novina? <laughs> <laughs> Veď o tom už aj v na streche vyrikajú. <laughs> Iba ja o ničom neviem. Veď sám pán! najjasnejší krás, svoju jedinú dievku vydáva. To práve preto teraz zvonia. ako kosto otvárajú na sobáš. No. Hneď si popolvár rozmyslel, čo má urobiť. Vytiahol z vrecka orechovú škrupinku a zo škrupinky slniečkové šaty, obliekol sa a zasadol si do prvej stolice pri oltári. Ktože no na stolici. Pozrite, ako mu od zlata celé šaty žiaria. Veď na ňom toľko bohatstva žiari, že ten verhu aj mladého zaťa zatieni. Pozrite, naša nevesta sa na neho díva. Čo díva? Ona sa na neho usmieva. Čo usmieva? Veď ona už pri ňom sedí. <Glík> Áno, konečne som pri mojom milom Popolvárovi. A osobáši s druhým. Nechcem ani len počuť. Tú vec leteli obaja oznámiť hneď starému kráľovi. Ten dal hneď slnkového šuhaja pred svoj zlatý trón povolať. Popolvár mu vyrozprával od počiatku až do konca všetko, ako sa mu vodilo. Či, ako je to s tým slniečkom. Povedže nám to, syn môj, ešte raz. A veru ho, mamička jeho, každé ráno, ako jarého chlapčeka znovu rodí a každý večer ako slabého starčeka do svojho lona príjima. <hý> <hý> deci moje, a veru to i ja rástol som a bol som mocný, ale teraz som zoslabol a schýlil som sa dolu. Vy, deti moje, pôjdete hore. to kráľ doriekol, dal im svoje požehnanie. Popolvár vzal kniažnú podpazuchy a viedol ju pred oltár. Bol sobáš. Bola sa vadba a bolo šťastné slníčkového šuhaja krajovanie.